Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi, Kama yuhibba rabbuna wa yirda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd Ikhwani fi din kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Pada pertemuan kemarin kita telah selesai membaca hadis yang ke-24 beserta keterangannya Pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini kita akan Membaca hadis yang ke-25. Hadis ini topiknya tentang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap wali-walinya dan balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap musuh dari para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam al Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي من أداء ما عليه وَمَا يَزَالُ عَبْدٍ يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبَصِّرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَا إِنْ سَأَلَنِي لَا أُطِيَنَّهُ وَلَا إِنْ سَتَعَادَنِي وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَن قَبْضِ نَفْسِي عَبْدُ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَا وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ يَا dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala berfirman Hadis Kursi Barang siapa yang memusuhi waliku maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ia menunaikan apa yang aku wajibkan atasnya, menunaikan perkara-perkara wajib, dan senantiasa hambaku bertakarup mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Dan penglihatannya yang dengannya ia melihat, serta tangannya yang dengannya ia bertindak, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Bila ia meminta kepadaku, akan aku beri permintaannya. Bila ia minta perlindungan kepadaku, akan aku lindungi dia. Dan tidaklah aku membenci sesuatu untuk aku lakukan, sebagaimana kebencianku, ketidaksukaanku dalam mencabut. Jiwa atau nyawa hambaku yang mukmin, Ia membenci kematian Dan aku membenci apa yang menyakitinya Namun hal itu pasti akan terjadi Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ikhwanifiddin Kau muslimin yang dimuliakan Allah Dijelaskan fadilatul syaykh al-allamah Salih al Fauzan hafizahullah ta'ala ini adalah hadis yang agung di dalamnya terdapat keterangan penjelasan bahawa Allah Jalla wa Alaihi Wasallam berkata di dalam hadis kursi ini man adali walian fakad azan tuhul bilharbi siapa yang memusuhi waliku maka sungguh Aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Al-Waliyu, kata syaykh, seorang wali adalah seorang yang mengerti tentang Allah. Seorang yang tekun dalam mentaati Allah. Dan seorang yang mukhlis, yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Dan dia adalah seorang yang dicintai oleh Allah. Maka dan dia seorang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah hamba Allah yang ia mencintai Allah. Dan telah berlalu bagi kita penjelasan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala disifati Bahwasanya ia mencintai ahlul iman. Maka barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala cinta, Maka dia adalah wali Allah. Anak ulangi pengertian al-wali tadi. bahwa al-wali seorang wali adalah seorang yang mengerti tentang Allah. Orang yang tekun dalam ketaatan kepada Allah. Selalu ikhlas dalam ibadah kepadanya. Dan... Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Maka wali Allah adalah hamba yang Allah mencintai dia. Dan sebagaimana kata syiqh telah berlalu penjelasan. Bahwasannya Allah disifati bi bi'annahu yuhibbu ahlal iman. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Maka barang siapa yang Allah mencintainya, maka sungguh dialah wali Allah dan al-walayah kata al-syekh salah al-fauzan bi al-wau dengan wau-nya di fathah al-walayah artinya adalah al-hubbu kecintaan adapun al-wilayah dengan wau-nya di kasrah maka maknanya pengertiannya adalah al-wadhiifah wal-imarah jabatan dan kepemimpinan Wa amma al walayah adapun al walayah kalau dalam tulisan semuanya sama apabila tidak diharokati. maka al walayah dengan wawnya di fathah pengertiannya atau maknanya adalah al mahabbah kecintaan maka sungguh Allah Baraka wa ta'ala telah menjelaskan siapa yang dinamakan sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menjelaskannya di dalam Al-Quran di mana Allah katakan di dalam surah Yunus ayat ke 62-63 Alainna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun al amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah. Sesungguhnya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Maka kata Syekh, Aulia Allah, Mereka inilah wali-wali Allah. Yang disebut, yang dinamakan sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-lazina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka barang siapa yang disifati dan yang menghiasi dirinya dengan perhiasan iman dan takwa maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala sadar ataupun tidak disebut ataupun tidak diklaim ataupun tidak maka barang siapa yang berhias dengan iman dan takwa maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala tetapi barang siapa meninggalkan iman dan meninggalkan takwa Maka dia hakikatnya adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, bila engkau berkeinginan menginginkan untuk menjadi wali Allah, maka jadilah engkau bagian dari al-mu'minin, al-muttaqin. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal yang perlu kita ketahui dan kita cermati ma'asyur muslimin, muslimina rahimakumullah. Bahawa yang namanya al-walayah, yang namanya kewalian. Bukanlah sekedar kelaim dan pengakuan dalam lisan saja. Sebagaimana ucapannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan tentang Mereka. Wa qalatil yahuduw wan nasara nahnu abnaullah wa ahibba qul faman yu'adzibukum bidhunubikum dan berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala bantah Allah bantah klaim dusta mereka, pengakuan palsu mereka. Allah katakan, "Qul", katakan kepada mereka wahai Muhammad, "Falima yu'adzibukum bidhunubikum?" Lalu mengapa Allah mengazab kalian karena dosa-dosa kalian? Kalau memang benar kalian adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah tidak akan mengazab kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka bahwasanya mereka bukanlah al muminin dan bukan pula al-muttaqin. Allah katakan dalam suratul Maidah ayat ke-18, "Bal antum basyarum mimman khalaqa. Yaghfiru liman wa yu'adzibu man Bahkan kalian adalah manusia biasa. Dari makhluk yang diciptakan. Allah mengampuni siapa yang ia kehendaki dan Allah mengadab siapa yang ia kehendaki. Maka pengakuan al-walayah, pengakuan kewalian tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil dan burhan. Maka barang siapa yang bertakwa dan beriman kepada Allah, maka dialah wali Allah. Namun barang siapa yang keadaannya berbeda dengan itu, maka hakikatnya dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin kaum muslimina rahimani wa rahimakumullah, fa qawluhu man aadalii walian Barang siapa memusuhi waliku Ayahab dan Mahbubali, yaitu hamba yang aku cintai. Minel mukmini, muttaqin, dari kalangan orang-orang beriman dan bertakwa. Maka kata Allah, Fakad adan tuhul bilharbi. Siapa yang memusuhi Waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Ya'ani, aku memumum, aku mengumumkan kepadanya bahwasannya aku akan memeranginya atas permusuhannya terhadap wali-waliku. Dan pengumuman Allah, pengumuman perang dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ia kehendaki dari tentara-tentaranya. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memerangi dia bil-amrat, dengan sakit, dengan penyakit. Wabil-faqri atau dengan kemiskinan, atau matinya orang-orang yang dicinta dan kerabat-kerabatnya. Dan Allah perangi dia dengan segala macam bentuk musibah atau Allah kuasakan orang zalim atas dia. Maka milik Allah subhanahu wa ta'ala tentara langit dan bumi. Segala yang ada di alam ini, di langit maupun di bumi, adalah tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa menjadikan apa saja dan siapa saja. Untuk membinasakan siapa yang Allah kehendaki. Terkadang kita melihat mereka dan terkadang tidak bisa kita lihat. Maka seorang yang memusuhi wali Allah. Maka sungguh Allah akan memerangi dia. Hati-hati waspada. Maka hadis ini barakallahu fikum. Di dalamnya terdapat sebuah faidah sebuah pelajaran berharga, bahawa tidak boleh memerangi wali-wali Allah dan memusuhi mereka, dan bahwasanya siap, siapa yang memusuhi mereka dan mengganggu mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas atasnya. Faha'ulah, alladhina yu'zuna almu'minin, maka orang-orang yang mereka menyakiti kaum mukminin, memperolok-olok mereka, mencela mereka, merendahkan mereka, di dalam tulisan-tulisan, di lembaran-lembaran koran, majalah-majalah, dan, berbagai media-media yang ada, mereka mencela ahlu dinu, ahlu iman, mereka merendahkan orang-orang yang menegakkan Amar Maruf dan Nahi mungkar. Mereka ini masuk dalam cakupan ancaman yang ada di dalam hadis ini. Anda ulangi. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Ya masuk dalam cakupan yang ada di dalam hadis ini. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menolong wali-walinya. Sehingga sepantasnya untuk tidak mengganggu dan menyakiti wali-wali Allah. Tidak merendahkan mereka, menghinakan mereka, mencela mereka. Dan memperlakukan mereka, menimpakan kepada mereka berbagai macam bentuk gangguan. Apalagi dari jajaran para ulama as-salihun. Merendahkan para ulama, menghinakan para ulama, mencela ulama. Adama yang bagi. Ini sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan memerangi dia. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma taqarrab ilaiya abdi bi syai'in. Ahabba ilaiya min ada'i maftarattuhu alaih. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ia menunaikan apa yang aku wajibkan atasnya. Maka kalimat ini sebagaimana atau hadis ini sebagaimana juga yang sudah berlalu dalam pembahasan kita. Bahwa padanya ada penetapan sifat rasa cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada penetapan rasa cinta bagi Allah. Dan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai. Pribadi-pribadi orang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai amalan-amalan soleh. Yang mereka kerjakan. Dan juga di dalam hadis ini terdapat penjelasan dan keterangan, terdapat faidah bahwasannya al-fara'id, perkara-perkara yang sifatnya wajib, itu lebih Allah cintai daripada amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Maka sepantasnya bagi manusia untuk menjaga amalan-amalan wajib terlebih dahulu, baru kemudian menunaikan amalan-amalan sunnah Adapun orang yang dia menunaikan perkara-perkara sunnah tapi meninggalkan perkara-perkara wajib maka ini kebalikan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai berbeda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai maka kata Syekh Wahada la yanfa'uhu ini tidak bermanfaat bagi dia bagaimana mungkin dan bagaimana masuk akal orang yang bersemangat dengan amalan-amalan sunnah tetapi dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Dan sebagaimana barakallahu fikum ada pemahaman pada sebagian orang-orang awam di kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin yang memang mereka benar-benar bersemangat dalam menunaikan amalan-amalan sunnah. Katanya, kalau menunaikan yang sunnah itu kita dapat pahala, kalau yang wajib tidak mendapatkan pahala, karena itu kewajiban. Ini pemahaman yang rusak, pemahaman yang keliru. Naam. Sebagaimana sekian banyak dalil-dalil syar'i menerangkan demikian. Yang berbeda dengan apa yang ia fahami dengan pemahaman yang salah. Izan kata syaykh. La tuqbalu an nawafil illa ba'da adai al-fara'id. Tidak diterima amalan-amalan sunnah kecuali setelah menunaikan yang wajib. Fayambaghi lil muslim al-ihtimam biadai salawatil al khamis. Maka sebantasnya bagi seorang Muslim bersemangat, menunaikan salat-salat lima waktu, berpuasa Ramadan, menunaikan zakat, menunaikan haji yang wajib. Dan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Dari birrul walidain, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kepada kerabat, dan seterusnya. Maka yang menjadi pokok utama dan dasar yang terpenting adalah menunaikan yang wajib terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu berbekal dan ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Itulah dasar dari amalan-amalan soleh. Sehingga ditinggalkan bila ada pemahaman. Pada sebagian kita yang mengatakan, yang beranggapan bahwa kalau kita menunaikan amalan-amalan sunnah dapat pahala. Kalau menunaikan yang wajib tidak mendapatkan pahala. Karena hukumnya wajib. Tidak demikian. Kemudian ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yazalu abdi yataqarrabu ilaiya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku." Dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Dan yang dikatakan annawafil, kata syekh, adalah Ibadah-ibadah yang tidak wajib. Baik itu salat, sedekah, puasa, haji dan umrah. Maka, salihin semua amal salih itu terbagi dua. Faraid wa nawafil yang hukumnya wajib dan yang hukumnya sunnah maka diawali dengan menunaikan yang wajib kemudian setelah itu menunaikan yang sunnah maka sepantasnya bagi seorang hamba untuk bertakarruf mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan amalan-amalan sunnah sebagaimana nampak jelas di dalam hadis ini, "Wahai, siapa yang dekat kepadaku, siapa yang aku sayangi?". Afwan, uh, ya, pada kalimat setelahnya itu sudah kita bahas. "Wahai, siapa yang berakar kepada Aku, siapa yang aku sayangi?". Dan senantiasa hamba-Ku bertakarup kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan Sunnah hingga Aku me mencintainya. Adapun barakallahu fikum memaksiati Allah. Bermaksiat kepadanya. Maka yang demikian ini. Akan mengantarkan seseorang semakin jauh dari Allah. Maka. Kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diraih dengan at-ta'at. At, dengan amalan-amalan ketaatan. Sementara seseorang akan terjauhkan dari Allah dengan ia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu otomatis otomatis kemudian kalimat hatta uhibbahu hingga aku mencintainya fakama zakarna maka sebagaimana yang sudah kita sebutkan diulang kembali oleh syekh Hafidzullah sifatil Padanya ada penetapan sifat rasa cinta bagi Allah dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang bertakarub kepadanya dengan menunaikan yang wajib-wajib kemudian melengkapinya, menambahnya dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian kalimat fa'ida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bila aku telah mencintainya maka aku adalah pendengarannya yang dengannya ia mendengar dan penglihatannya yang dengannya ia melihat dan makna kalimat ini adalah sebagaimana yang ditafsirkan di akhir hadis. Jadi jangan salah faham. Oh, berarti kalau begitu... Barakallahu fikum... Pendengaran saya ini... Penglihatan saya adalah penglihatan Allah. Pendengarannya dan penglihatannya. Allah menyatu dengannya. Maka maknanya sebagaimana ditafsirkan di akhir hadis, Di mana Allah katakan... Walainsaalani lauqtiannahu, walainistaadani lauaidan nahu. Bila ia meminta kepada kepada aku pasti aku beri permintaannya. Bila ia meminta perlindungan kepada aku akan aku lindungi dia. Maka akhir hadis ini menafsirkan bagian awalnya dan yang dimaksud adalah bahwasanya Allah subhanahu wa taala bersama dia dengan ma'iyyatun khasah. Dengan kebersamaan yang sifatnya khusus. Allah subhanahu wa ta'ala bersama dia. Naam. Dengan ma'iyyatun khasah. Kebersamaan yang sifatnya khusus. Allah membimbing dia dalam ucapannya dalam perbuatannya dalam tindakannya gerak-geriknya ini makna dari kuntusam'ahul lad yasma'u bih aku adalah pendengarannya yang dengannya dia melihat sampai akhir hadis penglihatannya tangannya kakinya namun bukanlah maknanya bahwasanya Allah subhanahu wa taala ma'ahu ma'iyatan hissiyah Allah subhanahu wa ta'ala bersama dia, naam secara indera, yang menuntut adanya al-mukhalatah, percampuran, penyatuan. Bahwasannya, jisim dia, badan dia menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diucapkan dan diyakini oleh orang-orang al-hululiyah. Dalam aqidatul hululiyah, aqidah yang meyakini adanya peleburan menjadi satu, penyatuan wujud antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Sebagaimana pula ini ucapannya orang-orang, al-bahayyah. Yang ini tergolong bagian dari kekufuran dan ilhad. Tetapi maknanya adalah, Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dia Dengan ma'iyah khasah dalam bentuk Allah memberi taufik kepadanya Allah memberi hidayah kepadanya Barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala menuntun dan mengarahkan langkah-langkahnya Meluruskan jalannya dalam semua perangainya Ini merupakan netijah Hasil dari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ini semua terwujud dan dicapai dengan taqarruf kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan wajib. Kemudian ditambah dan dilengkapi dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian penggalan akhir dari hadis ini. Allah katakan. وَمَا تَرَدَّتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاِلُهُ تَرَدُّ دِي أَنْ قَبْدُ نَفْسِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى يُحِبُّ مَا يُحِبُّهُ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ Allah subhanahu wa ta'ala mencintai apa yang dicintai oleh hambanya yang mu'min dan Allah membenci apa yang dibenci oleh hambanya yang mu'min tersebut Maka seorang mukmin yakrahul mauta, Ia benci kematian. Ia tidak suka kematian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun membenci untuknya hal itu. Walakinna hu labudda minhu. Tapi itu tetap akan terjadi. Pasti akan terjadi. Walihada kala. Olehkan itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Ma taraddatu. Tidaklah aku ragu. At-taradud pada asalnya, maknanya adalah baina antara dua hal. Adakah bimbangan yang ini, apakah yang itu? Walakinnallah jalla wa ala la yataradadu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak bimbang, tidak ragu. Wa innama maknahu karihtu. Sehingga makna dari kalimat atau dari kata ma taradadtu adalah Kerih aku benci, aku tidak suka. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan bahwasanya Allah mencintai apa yang dicintai hambanya yang mukmin dan Allah membenci apa yang dibenci oleh hambanya yang mukmin. Maka seorang mukmin pada dasarnya dia yakrohu al mautah, dia membenci kematian dan tidak menyukai yang namanya kematian. Maka barakallahu fikum. Datang di dalam atau di akhir hadis ini penjelasannya sehingga yang dimaksud adalah makarih tu sayan ashada min kabdiruhiil Aku tidaklah membenci sesuatu yang lebih besar dibandingkan kebencianku untuk mencabut ruh seorang mu'min. Karena manusia secara tabiatnya, secara tabiat ia membenci kematian. Sampai pun binatang ia membenci kematian. Tetapi yang namanya kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Maka apa yang Allah katakan wa akrahu masa'atahu dan aku membenci apa yang ia benci. Yufassiru qawlahu menafsirkan firman Allah. Ma taraddatu. Tidaklah aku ragu. Falhadithu yufassiru ba'duhu ba'dan. Maka hadith. Naam ia menafsirkan. Yang lainnya. Sebagiannya menafsirkan sebagian yang lainnya. Boleh jadi Penafsirannya berada dalam satu hadis yang sama atau penafsirannya berada dalam hadis yang lain. Begitu pula kalamullah. Naam firman Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya menafsirkan sebagian yang lainnya. Namun tentunya yang seperti ini yahtaju ila fiqhin. Butuh kepada fiqih, butuh kepada pemahaman, butuh kepada pendalaman wa adam istijjal fil dan tidak terburu-buru dalam memahami sesuatu apalagi menyimpulkan sesuatu apalagi menghukumi sesuatu apalagi bertindak atas hukum terhadap sesuatu ini tidak boleh istijjal tidak boleh terburu-buru sebatas yang kita baca naam yang ternyata barakallahu fikum, ayat hadis naam itu saling menafsirkan Satu dengan dengan yang lainnya Wallahu ta'ala A'lam bisawab Ini penjelasan al-syaikh Hafidhahullahu ta'ala Dari hadis yang ke-25 InsyaAllah kita Rasa cukup sampai di sini Jazakumullahu khairan Wabarakallahu fikum Dan ini InsyaAllah adalah uh, Kajian kita Terakhir hingga insyaAllah uh, kita lanjutkan kembali semoga Allah mudahkan setelah selesainya rangkaian daurah Imam Al-Muzani yang kedua, semoga Allah memberi taufik kepada kita semuanya amin ya rabbal alamin jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh